Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. De som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Stenberg. Vill ni ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation som ni kan behöva om ni lyssnar på den här sändningen över internet. Så finns det kontaktinformation till, till resten av landet. Ni som lyssnar direkt här med era och lyssnar över den här radion ni kan naturligtvis också ta kontakt med oss på den sidan www.skp.se men be om ni här i närheten är det ju naturligtvis enklast att ni kontaktar oss lokal och vi har lokal i Malmö på Södra Förstadsgatan 132 där samlas kommunisterna från området runt om Malmö. Vi har ett telefon också och det är 040 611 88 82. Där är ni välkomna om ni vill ha kontakt med oss. Som sagt var så kan ni naturligtvis lyssna på det här programmet över internet i, i efterhand. Och då går man in på www.kommunist.se Där läggs programmen upp efterhand som de blir färdiga. Vi måste ju då plocka bort musiken för att eh, det får man inte lägga ut på internet. Då blir det piratkopiering och då då får vi väl de så kallade Ipret-anhängarna man tar en lag Ipret Ipret-lagen som ger eh, skivbolagen och de eh, musik inte, inte artisterna alltså men de som jag gör skivorna och sånt, de fick ju egentligen polisiära befogenheter första gången i Sveriges historia som man har skapat en privat polisarmé så därför läggs inte musiken upp där. Vill ni läsa vår tidning så finns den också på www.skp.se finns länkar till dem men nu har vi också en webbutgåva av tidningen Riktpunkt och då är adressen www.riktpunkt.nu Det var mycket punkter men eh, Riktpunkt.nu punkt, så lyder den Vill ni ge ett bidrag till kampfonden eller valfonden så går det bra över postgiv och nummer 421-53-84-1 Vi tackar för de bidragen En del har inte använt postgivet Utan de har skickat det via brev Vi tackar för de bidragen vi hittills har fått Och ser fram emot nya Det är trevligt Det är trevligt att det uppskattar programmet Det är trevligaste är naturligtvis Alla de uppskattande orden vi har fått I mejlen och i breven också det är verkligen upplyftande. För ibland så vet man inte riktigt hur många som lyssnar på oss. På internet kan vi se ungefär hur många som går in på vår hemsida. Men vi vet ju inte om man lyssnar på programmet eller någonting. Men i varje fall ska ni ha tack. Idag hade vi tänkt att behandla mycket omkring avtalsrörelsen därför att det är ju så att den sista mars i princip så går ju avtalet ut för nästan 3 miljoner arbetare i Sverige. Alltså det avtal man har med arbetsköparna, det löper ut den 31 mars och, det, och ni har säkert inte kunnat undgå att det pågår en avtalsrörelse Arbetsköparna har ju naturligtvis hjälp, ska man säga, hjälp av den massarbetslöshet som råder. Igår, eller häromdagen i veckan i alla fall, har det kommit nya siffror som visar på att 9,2 procent var öppet arbetslösa. Det fortsätter stiga, men inte så, det stiger inte så snabbt som det har gjort hittills det var alltså arbetslösheten hade ökat med 60-70 000 människor sedan februari förra året men om man då tittar på den verkliga alltså arbetslöshetsstatistik den kan säga många olika saker men jag lade inte många olika saker, den säger ju ungefär hur många som är arbetslösa. Och, men den berättade kanske inte så mycket om hur många som har aktivitetsstöd och hur många som är deltidsarbetslösa och, och sådana saker. Det visar sig alltså att sysselsättningsgraden, den är sjunkande i Sverige. Den är ungefär 63 procent av alltså, de människorna som är i arbetsför ålder så har alltså 63 procent, 63,7 procent vad som har arbete. Och, och det innebär ju egentligen att 36 procent av människorna är står, alltså utanför arbetsmarknaden. Nu är det ju naturligtvis inte så därför i den i den i den vad ska man säga, i det blocket inräknas ju också människor som är sjuka, långtidssjuka och de som är studerar. Så antagligen försvinner en hel del. Men eftersom ungefär 4 miljoner är sysselsatta så alltså innebär det ändå att det fattas nästan 2 miljoner människor som skulle, eller 1,5-1,7 miljoner, som skulle ha haft ett arbete om, om, om sysselsättningsgraden hade varit 100 procent och 1,7 miljoner är det inte som är långtidssjuka eller studerar de långtidssjuka vet vi de sparkar man ju i princip ut på arbetsmarknaden nu från årsskiftet de skulle ut på något sorts um, in, jag håller på att säga men det, det kallar man det inte utan man kallar det någon introduktion på arbetsmarknaden varför att människor som förmodligen har varit eller de har varit på arbetsmarknaden innan och sen råkat om de blev sjuka så behövde de en ny introduktion på. De skulle på något vis inte veta vad arbetsmarknaden är. Det, det är ju naturligtvis eh, i tån med dem. De vet mycket väl vad arbetsmarknaden är. Har man gått och blivit sjuk på arbetsmarknaden eller på sitt jobb så, så har man ju naturligtvis vänta. Men eh, de, deras eh, introduktionsperiod skulle ju vara var det 12 veckor de skulle ha. Och den börjar också gå ut nu så nu står de också i arbetslöshetskå. Så det innebär ju att de blir officiellt registrerade som arbetslösa är med om de 9,2% resten som där är sjukskrivna, långtidssjukskrivna är förmodligen inte mer än 50 000 eller någonting i den stilen ja och det är ju personer som säkerligen inte kommer att få något arbete eller nu när konkurrensen är så hård på arbetsmarknaden så det är ju väldigt tveksamt i sådana fall att man tar in en som har varit långtidssjukskriven och fortfarande har besvär ju, i, idag i sådana fall Nej, ja, det, det visar sig också nu i den undersökning man hade gjort. så var alltså, Den andelen som är långtidsarbetslösa, eh, den ökar. Jag tror det var 140 000 av de människorna som var arbetslösa, som hade varit arbetslösa mer än 20 sex veckor, räknar man ja det är ungefär ett halvår alltså en tredjedel av de arbetslösa har alltså varit arbetslösa i mer än ett halvår och då har ju regeringens så kallade sparprogram satts in. För när man har varit arbetslös i ett halvår då skulle man ju tvingas att ha, då skulle man ha lägre ersättning. För då ansågs man alltså som på något vis alltså arbetssjuk eller något. Något i den stilen måste för då skulle man bestraffas för att man fortsätter att vara arbetslös. Och det är ju märkligt när så många människor plötsligt blir arbetssjuga eftersom den andelen långtidsarbetslösa hade alltså i princip fördubblats under den kris som kapitalet och spekulanterna har framkallat en kris som då naturligtvis drabbar den reella produktionen också då borde man ju egentligen föra tvärtom politik i sådana fall att man ökar stödet ju eftersom det visar sig att de tror ju att får bli mindre arbetslösa om man får ett lägre stöd efter ett halvår Men medan statistiken visar om man ska ta den statistiken att det är klart de, då borde de istället föra en politik om man lägger på lite extra och, och då blir de mindre arbetslösa eftersom den här uppenbarligen inte fungerar mm. Nej, men det är ju klart så att som vi har sett att arbetsmarknaden är så den krisen har ju drivit igenom att det blir fler och fler som blir arbetslösa då är det ju självklart för att man ska dela ut profit så är det någon som får ju gå i sådana fall och det är de arbetande vad vi behöver det är ju en helt annan politik. Ju. Inte en politik som, som vi brukar säga att man gör till de rika och tar Så, från de fattiga. Nej. För det är ju det, det, är det här syftet med den politiken där man drar in efter ett halvår. Ju. För de här pengarna har ju gått i skattesänkning och annat och det har ju gynnat de rikaste. Absolut. Och oh, oh. det går ju naturligtvis till att finansiera dera, de rikaste stödhjälp. De alltså orkar inte stöda efter sig eller för sig själv. Og tandum skal have stået um, et super hundrede år her tjänst. Alltså i så är det pigor man, man kallar det på. Men jag vill inte säga egentligen att det är pigor för det kan vara både killar och, och tjär som får åka hem till och städer hos de rika och de rika lyfter skattesubventionerna. Så, så pigor är, är det kanske fel ord att använda det. Men det kallas ju rödavdraget och det har man ju använt ett kvinnornamn. Men, men det är ju så alltså att det är många som jobbar inom olika städföretag Där det är både män och kvinnor faktiskt eh, som, som jobbar. Eh, så, så, så det är inte bara ett pigavdrag utan det är alltså ett avdrag för att de rika ska slippa stöda själv. Nu påstår man att de har skapat så jäkla många jobb. 11 000 var det någon som snackade om. Men det är intressant för det var en del av dem fanns innan, 5-6 fanns innan, det är klart alltså för det, det visar ju egentligen hur jäkla snikna de rika kapitalisterna är bara för att de får betala fullt eh, pris för en vara så vill man alltså inte utnyttja ju hellre gör man som borger och andra möglare och de toppgarmitryr att du även bland sussarna. Alltså man betalar svart. Och det, det är det man har gjort tidigare. Uh, jag vet kom inte, kommer inte ihåg var det inte Reinfeldt som hade en piga från Polen eller någonstans och, och betala svart? Så så, vill man, så påstår man att det blir igen alltså, så tänker de sabotera den samhällsekonomin om, om det är så att de inte får behålla det där avdraget. Om inte gamla Svensson avstår, alltså en del av hemtjänsten för att de ska få subventioner till sin hemtjänst så kallad, så, så hotar man med och skattefuska. Seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But just clap your hands, join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Telefonnumren Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 040, eller 040 43 70 71. Vi hade uppringar i under tiden vi spelade musik som Ställde någon fråga eller? Ja det blev lite panik eftersom låten var rätt kort så <laughs> visste inte hon skulle prata länge. Men eh, vad hon undrade det var att eh, hon hittar ingen bra hemsida om Rut som förklarar vad rut var för någonting. Så att eh, om det finns någon lyssnare eller kanske vi kan ta reda till nästa program med eh, en bra informationssida. Vad det finns som kan förklara hur, eh, jag vet inte vad ska. Eh, Reduktionen är på och allt annat. Ja. Eller du kanske känner till, eller Ja, alltså allting om det står, i, Står, alltså det tekniska specifikationer om gröd eller tekniska specifikationer. Alltså hur det fungerar. Allting det står inne på skatteverket. Punkt skatteverket.se. Där finns all information om hur det går till att göra avdraget och hur mycket man får i avdrag och vilka gränser. Jag tror gränsen är ungefär 60 000 per år. Alltså man, får, man får inte dra av hur mycket som helst men man kan, man kan anställa hem, hembeträde för upp till 60 000 kronor per år och få, få skattesubventioner på det och där står förmodligen där, eller jag är ju säker på där står också hur mycket man får i, i um, subvention skatteverket.se där finns det men sen de politiska och ideologiska frågorna, de behandlas ju naturligtvis inte på skatteverket och den, det, det är ju ganska alltså där är det bara strikt vilka beslut som har fattats alltså och vad det är som, som gäller, för, för där finns ju naturligtvis många aspekter på frågan om grudavdraget, för är det riktigt till exempel, alltså att friska människors hemtjänst ska subventioneras vi vet ju alltså att hemtjänsten delvis till människor som är gamla eller sjuka eller sånt det, det, det, det är ju en form av subvention alltså man, därför att det är ett maxtak maxgräns vad man högst behöver betala för all, all den hjälp man får via hemtjänsten och, och, och, och det är ju befogat likadant naturligtvis är det befogat att vi har en sjukvård som eh, inte det kostar, jag menar det finns operationer som kostar hundratusen. Men det betalar inte den enskilde individen utan det jämkar vi ut i samhället. Vi är solidariska i ett samhälle. Vi är ju inte på den nivån som kapitalisterna vill återföra oss till ungefär när neontalarna dug ut. Det är den, det som gällde då, den som slår ihjäl djuren för att lova ut att de andra har, har ingen chans. Det är ju tydligt nu i den kommande avtalsrörelsen som vi kanske ska gå in på och prata lite om nu. Men Vi hoppas i alla fall att det här svarar på dina frågor. Det tekniska vill du veta lite mer om det, hur det går till och sådant. Då går man in på www.skatteverket.se Vill man läsa om de ideologiska aspekterna så har vi ju en blogg också, blogg Där på bloggen har vi skrivit många gånger om rötavdraget och har diskuterats mycket där, men där står inte i några sådana detaljer. Utan då, då får man gå in på Skatteverket som sagt. Men avtalsrörelsen, det är ju en intressant historia. Precis som vi sa i förra blocket blockets början, så ser det ut och kanske blir, kan bli en stor på gång eftersom det är väldigt många som eh, ska behandlas och det är 3 miljoner nu på medelnumera på en gång ju. Det är 2 miljoner nu tror jag sen eh, som det är Nej, nästa 3 miljoner okej okay, på en gång då. Och, eh, man verkar vara ändå rätt långt ifrån varandra de vad heter de? Europartiska, europartiska ordförandes bud har ju varit något av ett skamböd, tycker Det var till och med lägre än det budet som man hade fått från början när man låg långt ifrån varandra. Man tycker att det skulle vara ett snäpp ögre i sådana fall, men det var det uppenbarligen inte. För jag som inte vet vad Europartiska ordföranden är för någonting kan man ju... Vad ska vi säga? Det är väl lite som arbetsdomstolen. Man tar... Från båda parter sätter ihop att alltså, så ska de varje parter ska på något sätt och lägga något förslag. När man inte kan enas eh, om. Jo, ja, alltså det är då arbetshjälparna som sig sina och fackföreningarna och förmodligen, eller regeringen åt. Alltså tills, det, det är en regerings kommission så kallad som väljs ut men jag tror att de har någon förslagsrätt alltså både Svensk Näringsliv och LO har antagligen och som du säger, sex stycken de har då två om två omvärdera avtalsområdet och det är då en från Arbetsheterna och en från som anses komma från eh, från fackföreningsrörelsen och då behövs de vara neutrala till exempel Benelands som är en av de opartiska ordförande han representerar SOKO och vad SOKO står för, som fackförbund har vi ju hört jättemånga gånger alltså det, det är ju egentligen så kunde ni lära mig i Svenska Arbetsgivarföreningen och man ser på hur de och vi känner med den fackliga solidariteten med arbetarklassen det, det är ju det Sarkovbundet har till och med en verkställande direktörer och allt möjligt så, så jag menar är det är inte mycket av arbetarrålsens tradition att representera det igen, men men det, det är ändå, alltså han slåss ju naturligtvis för de haggavlödnade inom Saukoförbundet. Nu är det inte så alltså att alla medlemmar inom Soko har så liten har den bristen på solidaritet som Soko-förbundet ofta visar. I, där finns ju många lärare och andra som är, har löner också. Och, och det är bara synd att de ska dra ihop i, i ett förbund som står så långt från de värderingar som en fackförening borde ha. Deras opartisthet Alltså känner vi till ja, Som du sa Arbetsdomstolen De är inte speciellt opartiska Alla har anammat det kapitalistiska systemet som Alltså att det är rätt Att de ska göra så stor profit som möjligt Det är det de ser till Jag menar Hur snackar de om, om nu Att att Sverige inte kan gälla lönor för mycket på grund av omvärldens alltså konkurrensen från omvärlden det är självklart, alltså där är det är konkurrens från omvärlden. Men det finns också en konkurrens mellan lön och profit. Alltså ökar lönen så minskar profeten naturligtvis. Och tvärtom, minskar lönen så ökar profeten. Det är det ja, som är ju konkurrensen egentligen. Ja men det, det har inte ett dugg med konkurrensen mm. med utlandet att göra. Och vi såg, här vi kan berätta vi då, i Norden så är Sverige ett riktigt. Drömlan från för arbetshjälparna Alltså en industriarbetare kostar arbetssöpparna i Sverige ungefär 260-270 kronor i timmen. I till exempel Danmark eller Norge som var betydligt dyrare. Där kostade 360-370 kronor per timme. Det innebär alltså att arbetsköparna på en fabrik i, i Danmark eller Norge betalar 100 kronor mer i timmen för, för um för en arbetare så jag menar där finns verkligen och jag menar de säljer på samma marknad då den utländska marknaden där de ska konkurrera det är, det är ju att konkurrensfördelar alltså de svenska arbetsköparna har då om man bara jämför med de nordiska länderna för det är inget land i Norden som lå lägre än Sverige per, per, för kostnaden per arbetstimme så, och, men det visar ju att svenska kapitalist och eller svenska företagen gör stora profiter också. Vi har ju sett det nu i bankbonusar, inte bara i bankbonusar, utan direktörsbonusar. Volvo, de berättar att de hade gjort 15-16 miljarder i flus. Ändå så belönas alltså den så kallade verkställande direktören med bonusar på 6-7 miljoner kronor. Vi hade en vd-vattenfallsdirektör som nu ska avgå. Han har jobbat mindre än 10 år inom Vattenfall. Han skal have 5,7 millioner i pension Alltså, så det är inte så att det saknas pengar. Det är inte så att inte de svenska företagen gör stora profiter. Det visar att deras aktieutdelningar har stigit trots att det är ekonomisk krig. Men det, problemet är alltså att fördelningen mellan kapital och arbete är snedfördelat. Och det är den som avtalsrörelsen delvis borde rätta till. De där opartiska ordförande, du berättar själv vilka bud hade lagt. Först lägger man ett bud, sen lägger man ett mindre bud och ett mindre bud. Alltså man försöker tillfredsställa arbetsköparna. Man har till exempel inte sagt någonting om de där bemanningsföretagen som kommer till att bli den stora stridsfrågan i årets avtalsrörelse. Det, det, är, ju, det är ju redan livsmedelsarbetarförbundet var det första förbund som nu har varslats om stridsåtgärder från 1 april. Det var det är övertidsblockad och det är blockad med nyanställningar och utökad bemanning som, som gäller från 1 eh, april inom livsavtalsområdet. Eh, och, och det var ju naturligtvis de andra förbunden också för, göra. För naturligtvis måste de tvinga arbetsgivarna att acceptera en annan fördelning av eh, vinsterna som, som de arbetande sliter ihop i fabriker och Ja, och det är, alltså, fackföreningen har ju de har ju lite för mjöka här i Sverige och det är ju en stort del beroende på att arbetarklassen är inte aktiva, är aktiva i dem. Vad som hade kräfts det är ju alltså, man märker ju väldigt tydligt särskilt inom vissa förbund som kommunaler så visserligen har man haft en del eh, konflikter där de senaste åren men de har ju tror, uppknutna till eh, LO-byråkratin så att när man väl bara hända någonting så har man ju lärt locket på direkt man har ju desarmerat eh, konflikten så vad som krävs egentligen det är ju att folk eh, verkligen är aktiva i den här ofta så, så att man trycker på ordentligt så att man får igenom de krav man vill ha. Alltså. Så att det inte någon, någon LO-burekratist ska sitta där och trixa med några siffror och sen struntar i viket egentligen. Ja, yeah. Nej, alltså, där finns pengar. Jag menar, titta på de, eh, nu svensk nöringsliv så kallat de har... Eh, startat en kampanjkida vad det står på spel där de berättar hur fattiga de är och att de, om de arbetande folket får alltså 0,6% i lönerhöjning då håller hela alltså, Sverige på att ramla sönder hela det svenska näringslivet ramlar sönder alltså om man, om man eh, höjer lönerna 0,6% det skulle betyda så alltså, knappt 300 kronor i i månaden för en arbetare de är lika som kungen var när han, alltså kungen, den gamle kungen, Carl Gustav V när han hade aktier i det där bolaget uppe i Vö där man tog ut folk i strejk 1909 man, de krävde i mer betalning, det var 36 kronor i veckan, de gjorde alltså klipp på 100 på sina aktier men alla arbetarna tillsammans om man skulle ha ut reda skrev mer- i, i, i ladden då skulle alltså hela företaget gå åt helvetet. men det är ju klart ju, ju alltså det är ju klart att Urban Bäckström som tjänar ungefär 5,5 miljoner går ut och säger de här sakerna för att de betalar ju och får säga de här sakerna och får de inte igenom det så blir det kanske inte en löneökning på en miljon utan då blir det kanske löneökning på 800 tusen istället så, så man ser ju vad det är för några människor det är ju liksom inga det är jag fattig på, <laughs> Nej, det är rätt kul cool också, för de har ju i kväll Ni vet jag hur Göran Persson anställdes den tidigare statsministern. Man har att den pr som ska tala om hur nödlidande de svenska företagen är. Jag tycker det är synd om, syn om dem. Alltså, nej, inte synd om dem, men är de, jag tycker att är de så väldigt nödlidande så borde de ju naturligtvis bara stiga från Sverige och överlämna företagen till staten det arbetande folket. Låt det folket då överta dem. För det är ju det egentligen som hade varit den enda lösningen. Både på arbetslösheten och hur man fördelar pengarna mellan löner och profiter.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 Yet. Vi snackar precis om avtalsrasen. Och det är viktigt naturligtvis att människor är aktiva i kampen för ett nytt avtal. Det är viktigt att bli aktiv i kampen för, för att fördela alltså, de vinsterna av det samhälleliga arbetet. Och de vinsterna som skapas i industrin och på andra platser. Alltså att det blir en annan fördelning av dem än äh, det mesta. Det ska inte gå till... Profeter, utan det är viktigt också alltså att arbetarklassen, att de arbetande folket helt enkelt höjer sin köpkraft- Uh, även om det bara är en del på den uh, en del delmål på, i kampen så är det ändå viktigt att föra den kampen genom aktivitet i sin fackförening och driva på uh, många uh, kraven om att de inte ger hopp för lätt för det är ju så att äldre böcker vill gärna uh, sluta borgafred kan man säga alltså sluta fred så snabbt som möjligt, man är väldigt reda jag vet inte om man är rädd om sitt fastighetsbestånd eller vad det är, för så man inte har några lägenheter att mögla bort eller någonting sånt, så det är därför man är så rädd för att ta strid mot arbetsköparna, annars finns det all anledning att ta strid, i synnerhet i detta året, när vi säger att de flora och bemanningsföretag som väl har vårt den svenska arbetsmarknaden det kommer på sikt att innebära egentligen, alltså att de flesta och väldigt otrygga och osäkra arbetsförhållanden på, på sin arbetsplats. Men vi ska ta upp mer i fortsättningen. Det finns all anledning för att komma tillbaka till avtalsrörelsen i flera program. Och då ska vi titta riktigt på de där bemanningsföretagen. För de fyller egentligen ingen funktion alls. Allt. Det gäller att ta strid alltså för avtalsrätten, för arbetsrätten, hela området. Det gäller att ta kamp för makten makten över arbetets resultat och så hur naturligtvis ordet ska, ska utföra eller verkställas jag tänkte bara innan vi går in på nästa grej som vi tänkte ta på att det gäller ju självklart inte bara LO-kollektivet utan det gäller alltså. de andra, alla som är anslutna på de andra fackföreningarna också absolut ja, vi nu får är tänydan klass, heltka fort mellan så. Vi ska ju prata om valet också. Vi hade tänkt att börja. Presentera vår eh, både kommunala politik och vår eh, regionala politik i synnerhet. Jag vet inte hur det blir om vi kommer till för fram en lista här i Burlöf precis. men här finns det finns folk som vi skulle vilja ställa upp på en lista för kommunisterna så är det bara att jag har råd på det där telefonnumret vi sa 040 611 88 82 så då, då kanske vi kan få ihop en lista och vi har inte att specifikt utarbetat program för Harlö, men här är naturligtvis eller Burlöds kommun det finns ju naturligtvis många problem som skulle kunna uh, bli bättre om man hade kommunister i kommunfullmäktige Mm. men vi har ju i alla fall ett regionalt program och vi yeah. pratade lite om sjukvården var det sist tänkte vi får gå igenom det lite mer noggrant nästa gång kanske men vi tänkte faktiskt börja med att köra med kollektivtrafiken och kommunikationer som vi har syn på det här. och vi menar på att det är ett problem med privatbilismen i det för att det gör att kollektivtrafiken får stå tillbaka för det och samtidigt ser vi också att det är ett stort problem med den där, eh, vad ska man kalla, det, privatiseringen och entreprenörskap som man har gjort med just kollektivtrafiken där man. Alltså, vi vi jobbar ju i Manmå, så vi kan ju ta problemen i man med där där vår kollektivtrafiken har ju på, alltså riktigt blivit riktigt riktigt dålig. Alltså, här, där har man ju delat upp det, tror jag, i, det i fyra områden så alltså, kör någon någon så alltså, kör någon annan, någon, annan streck. Och Det är ju inte helt ovanligt att man ser bussar som står liksom, som inte fungerar. Man har chaufförer som klagar på säkerhet och allt annat. Alltså, de här problemen, alltså visst fanns det problem tidigare också. Man ska ju inte, kollektivtrafiken ska ju alltid utvecklas. Men det har ju helt tydligt ju ökat. Ju. Och det är ju på grund av att alltså, man, lägger man ett anbud på att man ska driva någon sträcka Alltså, om man ska göra det billigare än kommunen då måste man ju helt enkelt ta in alltså, profit från någonstans och då gör man det ju självt på kostnader av, av antingen av material på något sätt, alltså av bussar och sådant eller av eh, personal som eh, ska sköta de här linjerna Ja visst, jo, och, och det har vi ett regionalt program därför att kollektivtrafiken är ju någonting som regionen ansvarar för även i Malmö och och i hela Skåne jag är inte så innan, alltså kanske i Malmö. Malmö-Lokaltrafik, ja det finns kanske fortfarande kvar till, till namnet men man har inga bussar, man har inga bussförare och anställda. Malmö-Lokaltrafik hade ju då ett avtal med Borlöf till exempel som man trafikerar här ute i Borlöf-Vassa så bussarna via Malmö och det är ju naturligt därför att Borlöf-Malmö är grannkommuner och har mycket, eh, mycket relationer så att vi vidare både genom arbete och sånt. Men det viktiga är alltså att vi får till stånd en utbyte och en förbättrad kollektivtrafik som täcker upp alla eh, behov. Och det klarar inte de privata att sköta. Det har vi sett nu. Jag hittar de där eh, vad det vi Ola som drar sig tillbaka. Eller, eh, inte Ola. Veolia. Veolia, ja. Just det. De drar sig tillbaka för de kan inte göra tillräckligt profiter. Det är för hård konkurrens. De andra bolagen blir för billiga och, och köra och då, då av, avslutar de bara avtalet för, för att och, och det kommer ju naturligtvis till gynna, alltså det blir konkurrens mindre då kommer de andra till kunna höja sina profeter Därför att de behöver inte lägga så lågt anbud då nästa gång och, och frågan är det, alltså om vi känner till hur de stora bolagen för det här är inga bolag som bara kör bosa i Malmö eller här i Skåne utan de kör att i Paris och i Köpenhamn och i London och över hela världen alltså det är, det är inga små bolag. och, och det är, kan man kalla så alltså, att de är typen monopolföretag och man dominerar för, för stor del av marknaden så innebär det alltså, att man kan ställa monopolpriser och det är ju det alltså de har gjort eh, tre, fyra stora eh, äsa behålla och som bedriver kollektivtrafik kollektiva så kommuner och stater och landsting och allt möjligt de, de gör upp helt enkelt om priserna Där vi har, tidigare har vi hört om bykarteller och asfaltkarteller som kommer överens om vilka priser och så alltså det är när de drar sig tillbaka då tror du de har gjort en överenskommelse så, så, så det andra bosbolaget tar sig bort från en annan stad så kan man trisa upp priserna det är inte lämpligt alltså att Offentlig verksamhet sköts av privata aktörer. För då blir det alltid mögel och, och allting. Vi ser ju nu hur det var några riksdagsmän som bli. Och så är transportföretagen närbjudna till, jag kommer inte ihåg var det var, du var någonstans nere i Spanien eller var jag nog längre bort tror jag det var. Och, och det, det kallas ju, i alla andra länder kallar man det för korruption och motor. Men eftersom Sverige är befriat för sånt så kan man väl förmodligen inte kalla det korruption och motor. Jag vet inte vad man kallar, bestickning. Är det... På något vis man säga ju alltid att i Sverige förutkommer inte det eller man vill i fall inte öppet tala om det här, att det förekommer. Men visst förekommer det. Det visar ju i typer program namngav Ulf Rikstass men innan någon, någon träffta upp med whisky och lite andra gåvsor så kom de där för att de skulle ta sig an turistindustrins problem. Vad det är ju självklart eftersom många av de här pensionerna inte använder ju kollektivtrafiken så har de ska de ju med inte ta vilket beslut som helst men eftersom den stora majoriteten ändå av Sveriges befolkning använder kollektivtrafiken så är det väldigt väldigt viktigt att det nej befriar det just från det här på som existerar. För som jag sa tidigare, man märker väldigt tydligt att alltså, den här tätheten mellan busshållplatsen uh, den har ju försvunit. Där finns ju områden, till och med inne i men alltså, det känns nästan som att man bara lever i någon form av ett Där finns områden i, i, i Malmö där, var, där finns knappt någon hållplatser längre. Alltså, så så att, uh, det har ju gått så pass långt ju så det krävs ju helt, helt enkelt en annan politik, den här med att lägga ut sakerna på entreprenörer och tro att det blir det är klart att det kanske blir billigare i den månaden <går> att man får men det blir på bekostnad av någonting annat, av sämre kvalitet ju. Mm. så, så då, är det ju, då är det ju egentligen ingen vinst överhuvudtaget utan det vi vill ju det är att man ska bygga ut kollektivtrafiken nu. och vi vill att man ska satsa ju alltså det ska bli så pass billigt i början men sen att man har ändå den här riktmärket att det ska vara gratis Ja visst, ja, man pratar ju alltså det har ju en väldig betydelse för miljön naturligtvis alltså, om vi och kör med hundra eller hundra, det kan vara lite i de stora bussarna runt 80-90 jag menar om man ska ligga och köra med 80-90 bilar eller 5-60 bilar så måste ju naturligtvis miljöpöverkan bli ännu bra. Hade det då funnits kommunikationer som man kunde använda på ett relativt enkelt sätt. Innan hade man ju alltid målsättningen för i Att det skulle vara högst 500 meter till en hållplats för alla människor. Alltså det skulle finnas en hållplats inom 500 meter. Eh, områden som det var det längsta någon skulle behöva gå för att kunna få en kollektivtrafik men, men det, det är ju liksom glömt nu med de privata de har ju inte rönt att hålla stilla om de ska göra profiter och stanna så så utan då då har man bara egentligen huvudlinjer. Det, det är inte så att kollektivtrafiken har blivit billigare på grund av privatiseringen. Tvärtom så blir den mycket dyrare. Och dessutom så bidrar den naturligtvis till att skapa arbetslöshet därför att de hela tiden skör ner på turer. Och om de inte ställer in turerna, det gör de också. Alltså, de fifflar så att de kanske bara... På baden två, tre turer om dagen för att spara pengar naturligtvis. Men det, det är jag säker på att man tar betalt för då. <laughs> det, det kan du slå det att man gör. Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har pratat om avtalsrörelsen och allt möjligt här Nu, vi pratade lite sist om att korruption och sånt var någonting som inte förekommer och bestickning och mögel och fusk och sånt Det förekommer inte i Sverige vad tycker du, eh, Victor? Stämmer det? Hur var det i Staffanstorp till exempel? Den där, den där eh, pojken som var familjehemsplacerad. Han var väl upp från här, eller Örby. Han var eh, familjehemsplacerad hos eh, den ledande toppkoren inom eh, socialnämnden i Staffanstorp. Men... Eh, det var inte så lyckat. <laughs> ja, det var ju lyckat för honom ju eftersom han fick ut ju <laughs> inte, alltså, inte Utanför grabben. <laughs> <laughs> <laughs> <här> från den nära Stefan Möller var det ju väldigt lyckat. Alltså att, att, att man sitter och tar beslut sitter själv i nämnd och tar beslut om att man ska få pengar. <laughs> det är ändå, redan där borde ju socialnämnden förstått att det var någonting som inte var helt rätt här och borde ju självklart lyfta ut den här personen ju från nämnden när man tog sådant beslut. Ju. Yeah. Men att äh, även på det ju så hade det ju kommit in en del expertuttalande äh, som sa att den här äh, graven skulle bo på ett riktigt äh, lss och, och hade haft stora klag allt men där hade man på något sätt äh, struntat i helt alltså och dagar ju de här andra den här folkpartisten och den här sussen som sitter och de här två kvinnor som sitter i socialnämnden och, så och säger att ja, det var klart att vi ville påverka det får vi känna om dem och sådana här saker jag menar alltså, man är ju nu, nu är det många som påstår att politik är komplicerat och sån här grejer, men det, det är inte så komplicerat att man inte borde fatta själv att, att han inte kan ju sitta där och, och när man tar sådana här beslut. Den här typen av korruption anser jag liksom att den är egentligen nästan det mest avskyvärda som finns ju. Mm. För att här har vi ju en person som ändå varit i beroende gentemot en annan, en person som har där man har lovat att vårda den här personen. Det handlar ju inte om att den här Stefan Möller har nopat åt sig fixat ett bygglov hos kompisen i Gatornämnden eller vad det nu är. Utan det handlar ju om att man har haft en person i ställning, så har man tagit pengarna och sen har man fixat sitt eget hus med de pengarna. Mm. Och det är ju, det tycker jag är, alltså det är ett riktigt svinnaktigt beteende alltså. Och det är ju inte en person som har haft, eh, man ska säga så spelproblem eller alkoholproblem eller något sånt. Han har medvetet alltså bara plöjt in pengarna i huset. Sen har han hittat på en massa historier om att han inte alls haft något familj hem och så, och så att han själv har varit med och försökt förlänga så att uh ja, alltså, det visar sig. han är ju familjjemsplacerad från Örby eller Ör kommun jag kommer inte ihåg vilket och det är ju naturligtvis från Örby kommun han har fått pengarna för mm. att han har tagit emot en familjjemsplacerad mm. och då kör han ut han i huset och ska alltså, bry sig egentligen inte om han utan han får bevitt och undermånligt uthus. Naturligtvis det är ju något kallat fräckt och cyniskt mot en människa som är då behov av hjälp eftersom man familjehemsplacerar en män människa så innebär det att han har behov av, av någon form av stöd eller på något annat vis. Och när det dock blev Staffan Stopp tonade och behandlades som ett LSS-fall, alltså om man, var, om man har rätt till, till särskilt stöd och sånt. Och då, då vill han naturligtvis av, äh, avslå det där i den nämnden, i socialnämnden därför att om det hade blivit beviljat så hade han ju naturligtvis förlorat sina intäkter och att röra ut sitt uthus till en, en, en person som är beroende eller vad ska man säga som är i behov av stöd Mm, nej det, det är just det som är det jag i, i just det här liksom att det handlar just om så här saker alltså, sen, sen gör han ju det här att han går och liksom, nej nu vill jag inte vara med i politiken längre och nu avsar jag och mina uppdrag så gör han igen. Säger det precis som saken ska sluta där. Han ska få någon reprimand. Men det här är ju en form av stöld och bedrägeri. Det är ju självklart att man ska slänga en sån person i finkan ju direkt. Och det är inte så att han ska ju få en villkörlig dom eller något sådant. Utan det är ju, ska ju ha det, det, det hårdaste som lagen kan utmäta i just i sånt här fall. Just på grund av att det är en person som. Uh, inte kan ju försvara sig riktigt för Han har varit ju i en beroende ställning just, gentemot de här. Man ser ju direkt vad som skedde när tidningen kom det De slänger ut, honom och snabbt som satt han. Men det problemet är att lagen är inte, är inte skapade för att skydda sådana personer. Jo, de är skapade för att sköta dem. Men det är, som jag sa, vi har ju inget mögel och sånt i Sverige. Det här var, ska väl dock kallas något annat då är det ju naturligtvis inte straffbart. Men, men naturligtvis vågar vi kalla det rätt namn. Det är ju naturligtvis en form av kooperation av mögel Och det har vi sett hur många moderatorerna har att inblandade i på olika tillfällen, inte bara moderatorerna utan även många andra politiker. Så Men eh, vid tiden börjar gå med ett slut. Vi skulle ha två arrangemang vi ville göra reklam om. Den ena är eh, sjuårsdagen av eh, kriget mot Irak. Alltså, när USA startar kriget, eller USA, USA tillsammans med NATO och en massa andra imperialistiska länder beslutar sig för att ta hand om Irak. så ja, det är sju år sedan för det är där en manifestation på Gustavs, Gustav Adolfs torg i Malmö klockan 13.00 i morgon. Och sen så kommer det vara en annan aktivitet som börjar ungefär vid den tiden men som kommer att hålla på mer eller mindre hela kvällen det Och det är en insamling till de här jord, jordbävningsdrabbade i, i Chile då då som ni har aldrig läst, har det varit en jordbävning där också, och där kommer det vara Loppis och det kommer vara också en del kulturarrangemang i Folkespark i Folkespark då i Malmö så vi hoppas att ni går på båda två man kan tillämpa två frågor smälla med det så säger vi, tack och jag och kan fortsatt trevlig helg vi låter manar på röda fanar på röda fanar